stiyuk Prieteni, este ora 20:45 de minute întâlniri cu prietenii și după cum v ați da seama astăzi vom vorbi despre rock, ceea ce îmi place foarte mult. În sfârșit niște rocki adevărați pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei. Reprezentanții trupei XM astăzi prezenți la noi, este vorba de Edgar și Anatol, ceilalți sunt la București, am înțeles, bună seară băieți și bine ați venit la Vocea Basarabiei. Bună seara Radio Vocea Basarabiei. Bună seara, bine v-am găsit. Da, astăzi bănuiesc că vom avea o discuție foarte interesantă. Deci, cei care vin la noi pentru prima dată, vin cu o mică carte de vizită. Ce puteți să povestiți despre voi? Haideți să lansăm astăzi trupa Alexem aici la Vocea Basarabiei. Întâi și întâi uh, uh, putem să spunem că nu doar o istorioară avem despre noi ca și carte de vizită, așa a spus. Am venit uh, cu o mică Uh, cu mic suvenir așa din partea noastră, o să vă lăsăm un cd care noi uh, a lansat primul material discografic Merci. în luna decembrie, astfel uh, veți putea ascultătorilor la solicitare, dacă le vor place piesele noastre, să le puneți acolo în calitatea cea mai bună. Iar cartea de vizită, nu știu, Anatole, să ne aducem mai multe, care ar fi cartea noastră de vizită? Povestiți despre voi, sunteți din Basarabia. Uh, Am înțeles că sunteți cantonați la București, cum s da. spune. Da, practic, trupa a fost formată la București, timp patru studenți elevi, unii erau elevi atunci, basarabeni. Basarabeni sunt toți, toți patru, da? Acum nu, s-a schimbat un pic compoziția trupei și uh, suntem trei basarabeni și un băiat din România, din Tulcea. De peste Prut, la noi, ce spun, De da. peste Prut, da. Așa? Toboșarul, la tobe. Ah. Uh, toboșaru e de peste prut, dar putem spune că e din partea noastră Mai, Normal, mai, mai cunoaște nu? și el în fiind lipovean A, din Am fost recent în Tulcea și am cântat la un club de uh, biker, Care nu știu dacă am voi uh, în eter să spun mm. numele dacă îți permite Dar, nu, dar, dar nu, nu e de la noi din țara, așa, cred că se da. poate Se cheamă MC uh, Motor Club Sea Wolfs. Bikerii sunt cu pretenții la capitolul rock Au fost, să știți Am avut unele, să le spun așa, neînțelegeri Și am fost în Tulce acolo și a rămas, că despre asta vorbeam A rămas foarte surprinși să ne trezim dimineața cu radio în limba rusă Știți, la bucătărie, ascultau părinții toboșarului nostru care sunt lipoveni Și da, am fost așa o clipă gen de Ce? Dar cu bikerii cum v-ați totuși? Eu bănuiesc că acele mici probleme pe care le-ați avut v-am prietenit. pentru că pretenirile adevărate încep de la probleme. Mă rog, nu au fost probleme, să zicem, grade. E, cumva public a așteptat mai multe cover la piese Aha, cunoscute, ha, dar mai am înțeles. cântat ce cântăm. Programul numește. vostru, da. da exact. Dar am fost primit bine, la Băieți, o întrebare foarte banală. De unde vine dragostea asta de roc? La mine de mică copilărie, tata asculta de când eram un mic copil avea un magnet, casetofon, cred că îi spune, da, da. bobine magnetice. Și asculta zi și noapte. Și eu tot ascultam, ascultam. El lui plac foarte mult formațiile Uraie Hip și de Purple. O, da, mm -hmm. bune gusturi are tăticul. Dar eu cumva crescând, m-am maxat mai mult pe rocuri, sovietic cumva în 80 mai mult. Dar tot îmi place care Mie ochi, și engleză tom. îmi place foarte mult. Mm -hmm. Eu cu rocul la mine e story, așa mai eu de mic puneam cratițe, puneam puneam farfuriș cu linguri de alea de aluminiu, cine din ascultătorii noștri de astăzi seara și mai are pe acasă cred din timpurile sovietice încă linguri de alea de aluminiu, știam că fiecare scoate un sunet diferit și eram pe piesele metalice și Scorpius și încercam să bat. Am crescut puțin mai mare și am descoperit deja bă, trupe mai noi care au luat ceva carola ceva de la Metallica, de la Cierre Scorpions, de la trupe mari cum Led Zeppelin, Pink Floyd, cu mai multă melodică. E, și eu fiind o persoană care în copilărie din cauza gusturilor muzicale am avut foarte multe probleme cu cei de vârsta mea, practic <gânt> mulți dintre cei care ascultă rock sunt așa, puțin să zic, dați la o parte. Anatolie știe despre ce vorbesc, cred. A rămas cu gusturile astea și m-am dus și mai adânc în această ramură a muzicii. Și am găsit foarte multe informații, deja super tinere, care fac, fac o treabă foarte bună. Canadieni, mulți, mulți din Statele Unite, dar așa avem o dragoste aparte pentru tot ce este vechi, adică pentru origini, așa să zic. Dar ce specialitate face studiile? Uh, Noi am terminat. Am terminat. Asta. Acum așa. muncem în mă rog. ce domeniu absol absolvit? Traduceri lingvistic. Uh -huh. Eu sunt online, pe uh, site-uri conținut. Conținutul care se plasează pe site -ul. Cu muzica ne ocupăm după muncă până noaptea. Mm, Așa zis. Am înțeles și des repetați. Trei ori pe săptămână. Facem după muncă a două ore, deci trecem o, o dată sau dacă reușim de două ori setul nostru din vreo 14 13-14 piese. Da, în funcție de, de evenimentul pe care îl pregăteam. funcție de eveniment. Și sâmbătă asta mai mult, sâmbetele avem liberi și putem sta chiar și până la 4 ore, dar e obăsitor mai mult de 4, dar ne stărbim să fim productivi. Da, dar mai este să și muncă creativă, când da, discutați, scriți o notă. Da, pe... Asta e sâmbătă de ce se întâmplă, că avem mai mult timp cu Mandeșat Vreo. Și cam asta e programul nostru, 3 ori pe săptămână. Care este tematica cea care este cea mai des întâlnită în muzica voastră, în repertoriul repertoriu mm -hmm. vostru? Cumva optimismul ascuns, adică chiar dacă nu e vizibil, ar trebui să credem în el și vinele bă-vine. Vine da. Cum mă, mă alături celor spuse de Anatole, cum a spus un muzician român care la moment este în vogă peste Prut, a spus, ai încredere în nevăzut. Mm -hmm. Eu, un motou foarte bun zi de zi, că l-am auzit acum vreo lună în urmă, am început uh, Să mă gândesc cine mai a spus, de asta. Cine a spus asta? Uh, uh, sincer, să fiu Mi-a mea, mea sărit din cap uh, lui, dar dacă mi-aduc amint Pe parcursul parcurs, de da. da, da, da Sigur o să spun Și Anatolie scrie textele Bazându-se pe același lucru pai. De altfel, eu fiind nou în formație de un an, asta și m-a atras foarte mult. A rămas plăcut, surprins să ascult mesaj, mesajele din uh, melodiile care erau la moment deja scrise Așa. de către Anatolie uh, și băieții din uh, vechea componență a formației. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Țin minte că când am făcut cunoștință, ei cântau acustic cu actualul Toboșar, cu Victor, din care am spus că e din Tulcea. Și uh, am intrat și zis, Bă, zic, băi, stai puțin, băiții ăștia cântă cu, cu, cu accent de Republica Moldova <gânt> că eram în București și <gânt> și într-adevăr așa am făcut cunoștință, de fapt <gânt> și ei cătau uh... atunci ce lună era? de mi aminte uh, aprilie, cred că era da, cum a cum am fost? ne-am ne văzut? ideea că la un moment dat noi am rămas doar doi în trupă și continuând activitatea o făceam acustică eu cântam uh -huh. la gitară acustică, mă rog, electroacustică Voce și toboșarul la Cajon Adică i-ați luat și da, da, da, da, da, și băteam da. Și făceam cam săptămâna asta într-un local din București Și atunci băieții treceau pe alături Au intrat și astfel le-am cunoscut <laughs> Și era și Dima, Dumitru Chitaristul nostru actual Da, dar cum credeți Peste put este mai mult public Care iubește rocul Sau și aici acolo iubește? Eu cred că în egală măsură în merg, Raportat la raportat populație Asta am vrut să-i zic și eu <laughs> E, e cam egal Doar că ce am observat La noi e rocul mai greu se ascultă um, Mai greu unde? M nu, mai, mai greu ca și, ca și stil Ca și sunet că, Asta da, e da, părerea da, mea proprie în România se ascultă și rocul ăsta așa mai spre pop Așa, care e mai vesel Mai uh, ușor de ascultat, mai diferit. situații Dar Asta e britanic, doar părerea mea pe Cel adică. britanic, da. E doar părerea mea Adică mm -hmm. dacă toate le părere să mă contrazic acum Nu cumva <laughs> să-mi drug verzi și uscat mare parte a dreptatea da cum ați memorat primul concert? În componența actuală? A fost lansarea. Da, a fost lansarea. A fost balansarea IP-ului nostru, singurul nebun, și a fost un concert destul de mare față de ce făceam noi până acum. Și a fost botezul băieților, am cunăt prima, dată prima fața la oameni. Da, da, da, da, da. Pe YouTube undeva este și un video cu o piesă care am făcut-o tot în componența nouă în care suntem. Încă nu am înregistrat-o, dar ea este, o cântăm, deja avem structura, tot o cântăm bine, este și pe YouTube undeva. Se numește Hai să ieșim. Când o să fie gata, dragi ascultători, fiți sigur că o să o trimitem și va fi... Aici la radio da, Un da, disc desigur. disclaimer, se ascultă pe ploie <laughs> da, da. A, Se ascultă pe ploie De asemenea băieții au și O pagină de Facebook, se numește Lexem Band Lexem.band da, da, da, da. Dacă vă plac Și deveniți fanii acestei trupe Puteți să puneți un like și desigur puteți Astfel vă veți informa Ce fac băieții, unde cântă Și mm -hmm. cum da. creează Eu vreau să vă întreb dacă acum, la moment, aveți program hai să spunem încărcat. A, nu, din contra. Fiind, venind vara, nu prea o să avem mare treabă, pentru că Bucureștiul e pustiu vara. Uh -huh. ce, ce, studenții pleacă, tineretul pleacă la mare, lumea în concedi și vrem să ne bazăm mai mult pe compoziții, să scriem cântece noi. Și vara cam așa o să și... am avut și o discuție mai aprinsă cu toboșarul nostru când veneam săptămâna trecută de la festivalul din Iași, festivalul la mare rock în Iași. Am mm -hmm. cântat acolo. Și când veneam, a fost o discuție mai aprinsă pentru că totuși patru persoane care toți tind fiecare vedem felul lui idealul trupei unde ar trebui să ajungă, e cam greu să găsești un nor comun. Și totuși ideea generală e că Vara, pe termen lung, următoarele 3-4 luni, Anatolie este motivat și ne-a motivat și pe noi. Să ne apucăm să scrimă piese, să le facem compoziția finală pentru, Așa. pentru un album întreg. De vreo da, oră. Da, dar sunt să stațiuni pe malul mării... Bă, e nu un... aveți un impresar, o persoană care se Suntem se Suntem de... singuri? De ce, Edgar, ai făcut-o asemenea mutrișoară? Nu. Suntem independenți. Dar e mai bine când este cineva care știe și poate să vă vândă. E bine, dar... Până când încă nu am dat de persoana care să nu știu. Să se ne vândă. Să ne vândă, da, care să vadă din noi un potențial de vânzare. Că noi nu, nu încercăm să ne facem, să facem ceva comercial. Cercăm să facem ceva pentru Suflet, care într-adevăr atinge poate mai puțin, dar atinge. Da, și așa direcționat da. cine înțelege. Pentru cine înțelegi, uh -huh. Anatolie ne-a ne insuflat și mie și celorlal asta. Facem ceva, dar să iasă, cum am mai spus și astăzi, cum spune toboșarul nostru, țiuț! <sus> Perfect. Perfect! Chiar și cel mai lung drum începe cu un mic pasăre, Da, de acord. <sus> exista, pe timpuri exista Vadul Woodstock, un festival aici în. <sus> Chim... <sus> da, Da, da, da! Da, da, era de asemenea mai exista Ruslan Țăranu făcuse rock în Moldova lansa un CD cu mai multe trupe rock și într-un club de noapte de reprezentare asta vă spun pentru că la rock în Moldova eu am fost prezentator și de asta, de asta vă spun, sunt sigur apoi a încercat să lanseze și rock în Moldova 2 și nu știu, au apărut anumite probleme dar vreau de asemenea să vă întreb un lucru, voi spre exemplu, da, muncit, trece vara faceți un album poate mai bun decât cel pe care deja l-ați lansat veți Incerca să fiți prezenți în uh, viața uh, muzicii rock și aici în Republica Moldova? Iar dacă sunteți la București și acolo aveți activități? Sigur, asta ne dorim chiar în luna trecută sau acum vreo două luni. Am întrebat de diversi oameni din domeniu, deci din Moldova, din Chișinău și mi s-a spus un răspuns cam de la toate persoanele, că nu există un loc unde să cânti în Chișinău sau cam am închis toate, toate localurile. Și cum găsim ceva cum apare? Sigur, vorbim că ar vrea să facem asta Da, poate venim chiar două trupe din România, din București da. Adică chiar, chiar am vrea, publicul nostru poate, noi avem unele discuții și cu Anatoliu Și ne gândim că publicul nostru poate mai, mai repede ne-am face o bază de public, o bază de fan la noi în țară Că sunt mai aproape de stilul care îl cântăm noi da, la noi, e mai mult pe mesaj, nu pe cum, cum spune Anatole. Asta e. Mm -hmm. În țara s-a avut în vedere pe ambele maluri ale prutului, că la vocea Basarabiei, când vă spunem țară, în... țară, avem o vedere și celălalt mal a prutului. Hey, în Iași am fost primiți bine, adică da. <laughs> celălalt <mal a> <laughs> da, dar despre reacția, despre reacția vreau să văd despre reacția publicului. Uh. Iată ați fost în Iași, ați spus că ați fost primiți bine. Uh -huh. uh. A fost un moment foarte frumos Memorabil în care am as, Nu doar pentru noi memorabil, memorabil și pentru public La ultima piesă, era un concurs de fapt Acolo și aveam la dispoziție 30 de minute să cântăm Și la ultima piesă Cât am început ref, prima strofă Și s-a stins lumina S-a stins mm -hmm, lumina mm -hmm. complet Și noi credeam că poate am trecut În depășit timpul și organizatorii au făcut o Și nu, s-a terminat generatorul Nu mai funcționa ca să fac Era un aer liber Într-o mm -hmm, pădurice mm -hmm. Și noi am fost șocați un pic După care Edgar a spus Hai să continuăm cu noi Avem electroacustică Și am continuat așa mm. fără, fără amplificare, fără nimic mm. Și publicul cânta cu noi Chiar dacă nu știa melodia Și mai dansa Și după aia s-a pornit și lumina Și am intrat frumos în a doua refren A fost a doua strofă Ce instrumente mănuiți? Uh, Tobele am uh. înțeles că nu Este băiatul de peste Da, toți Restul trei chitară E o da. chitară bas Practic l-am convins să pună mâna pe basă, el cântă tot la chitară acustică și noi am rămas fărăbasiți și am zis, Edgar, hai! Eu nu voiam la început, aveam, aveam frică, știți cum, nu vreau să dau vina pe nimeni, dar cum se mai întâmplă la noi în țară? De mic copil, ne, ne, majoritatea majoritatea copililor se bagă în cap, lasă mai bine să fac alții, tu nu te mm -hmm. băga mm -hmm. dacă nu-ți iese. Bă, eu mi-am zis în momentul ăla, ce pas să se întâmplă? Rău? Adică dau niște bani pe chitară bas Și la urmă învăț peste 3 ani și tot. De ce nu să încerc? Ai dreptate Și am încercat și aparent ne-a ieșit și, a, aici, -cum -s -s. Și, și aici la ea și A fost, a fost foarte, foarte tare Eu... Mi-am văzut, văzut greșelile ca și pasist. dar în momentul când s-a stins lumina, a lăsat abasul și eu... Nu ai fugit de pe scenă? Nu, ne-am no, din contru, încerc să încercam să ridic, să bat din palmă. Hai cu noi, strigam. La noi pe pagina de Facebook, pentru cei care au acces la Facebook mai târziu... Lexem Band mulțumesc, și așa. care sunt curioși, avem momentul ăsta filmat, cum cântam și cum lumea zicea, bă, dă -i... nu mai spun, da, da, da, uite la ei ce fac. Și după ce s-a pornit lumina, a uitat să menționeze, pentru cine cunoaște muzica rock. au venit niște băieți tineri care erau acolo și au început să facă moș pit, au început Aha. să facă dansul ăsta a rochilor, da, da, da, da, da, da, pe, pe ultima piesă, pe primăvara, care Eu o piesă așa săltăreață, dar nu e deloc rock greu. Da, a fost un moment care nu să niciodată uităm Bravo băieți, îmi place um, ardoarea cu care vorbiți voi despre ceea, cu ce vă ocupați, despre rock, despre muzică, despre public. Eu propun să ascultăm piesa O Carte, după care revenim în studio, prieteni, astăzi, în premiera aici la Vocea Basarabiei, le prește Prieteni, trup Alexemă, în astăseară oaspeții noștri, niște băieți de la București care au hotărât să cântă rock și uite că fac treabă bună. Bravo, băieți, îmi plac piesele voastre foarte mult. Mulțumim frumos! ce Deci, oricum eu înțeleg că voi aveți o stabilită o agenda. Nu stați voi toată vara fără evenimente. Și mm -hmm. bănuiesc că aveți unul mega hecta eveniment care doriți să participați. Există? Există, da, într-adevăr. La sfârșitul verii, în 26-28 august, o să fie festivalul Bucovina Rock Castle, în Suceava. Și anul acesta au pus la dispoziția a doua pentru trupii mai puțin cunoscute, cum suntem și noi, de fapt. Și fiecare practic are posibilitatea să ajungă acolo și se ajunge prin numărul de like-uri acumulate la o postare pe la ei pe pagină. Și așa că, dragi ascultători, dacă doriți să ne vedeți pe acolo, să ajungem acolo, să ne ajutați, dați un like. Bine, vedeți e... la noi pe pagină toate instrucțiunile, ne scrieți în... Deja ați postat, da? da? Da, Am postat, dar o să mai repostăm pentru ca toți cei noi care vin pe pagină să nu trebuiască să caute câte o jumătate de ori. unei unde e postarea aia? Și așa Se poate vota în sensul, sensul de like până pe 30 iune Adică Aha. mai ar fi o lume Am înțeles, eu vreau să vă întreb despre feedback-ul concertelor voastre Dar vreau să mă refer la primii admiratori, primii fani Vă contactează, le răspundeți, țineți o relație frumoasă? Primii fani cumva, ești normal, cumva sunt prieteni Normal? Da, eu, înainte să formăm trupa Lexem, eu cântam la chitară, la Cămin, tot timpul când era o seară petrecere pe și eram cu chitară acolo. Și multe piese sunt mai vechi, lumea deja le cunoștea. Și după concerte se întâmplă foarte des și un lucru foarte plăcut și aproape luna, luna, lumea și întreabă cine sunteți, cum vă numiți, mi-a plăcut foarte mult. Într-adevăr, sunt și critici, că bine, nu știu ce schimbat, că nu știu ce, dar în mare parte sunt reacții pozitive, ceea ce cumva ne, e un impuls pentru noi și mai mare. Să Facem mai departe treaba asta. Criticele sunt spuse așa foarte uh, subtil și uh, iese ia, ia, ia, ia, până la urmă că nu sunt niște critici, dar că sunt așa niște bă, îndemne de a îmbunătăția anumite chestii. Da, da, aspecte. A, aspecte uh -huh. și mărunțișuri care se văd uh, nefiind pe scenă. Am în Ați avut în afară de, să stins lumina, ați mai avut anumite momente, de momente asta? din astea, da. A, tot la Iași, înainte să se stingă lumina, Mi-a căzut pana de mână Și acolo era mașină care face fum Și eu nu mai vedeam pana, vreau să mă aplec Și nu știam când să iau Și tot m-am sincronizat foarte bine Nu știu că a observat asta a fost, a fost un moment când La Tulcea În timpul concertului Nu știu ce s-a întâmplat Dar sunetistul de acolo a vrut să schimbe Foarte subtil volumul La, a, la voce nu, ceva s-a întâmplat, cred că a bătut vântul de afară așa. Și la un moment dat, vocile care se auzau microfon Au sărit de două ori mai sus de toate instrumentele luate, grămadă Ce a fost groaznic, a fost ceva de genul oh! e, Și atunci a rămas așa, eu personal, a rămas așa cu, cu sechele în urma la momentul ăla Eu am înțeles totuși că nu aveți un manager, nu aveți un impresar nu. Sunteți... E, cu toți patru hotărâți da, dezvoltarea da. și viața de mai departe a trupei, dar aveți o strategie în legătură cu ascensiunea voastră? Strategia cumva se bazează pe faptul de a nu sta pe loc de a nu ne bazat doar pe melodiele vechi, deja înregistrate să facem nou, tot timpul ceva nou pentru că altfel, evoluția, evoluția contează și se observă și ca stil și ca, nu știu, ne încheagă pe noi ca persoane între noi membrii de asta și tendința cu albumul Un album întreg mare În componența nouă Asta ar însemna un nou pas Ceva mai nou, mai fresh A formației Și când e gata albumul Și ai deja două CD-uri Unul mai vechi și unul mai nou Atunci poți să te duci la cineva mai mare și să i uite am avut. O casă de discuri, avem, să medere. Sau o casă de discuri, sau cum spuneați dumneavoastră mai devreme, da. impresar, manager, și atunci el ar de unea lege, vede saltul calitativ, dar și ca uh, idei și mesaj. Noi așa acord. ne gândim. Și ne gândim pentru noi acum, cum se spune, a priori, da? Să, da, da, da. Musai să scrim albumul un album foarte bine făcut, o să ne ajute practic să mergem mai departe și să, cum am spus dumneavoastră, o agenda de evoluție mult mai clară. Până atunci ne ținem de, ăsta, de obiectivul ăsta cu dinții. Și atunci va apare și un alt obiectiv, să face și un material video? A, da, dar da? putem, de ce nu? Noi ne-am mai gândit la versiunea aceasta, dar că tot a rămas cumva la nivel de idee. Pentru că ba, nu găseam la ce melodie să facem, ba, rămâneam în lipsă de scenarii și <laughs> așa dar se poate într adevăr, adică, posibilități sunt multe în București, mai ales în România, în general. Ai, cum, de. cum decurge la voi acel proces creativ? Uh, principal decurge undeva în casă, singur la bucătărie. Eu sunt compozitor și până acum cel puțin am fost. <laughs> Să vedem cum mai departe. Și cu chitară acustică în mână și așa apar. Da, dar asta nu faceți în grup uh, certuri, opinii? A, după? După ce stă la bucătărie și, da. și iese e, PSA, deci pune întâi acordurile de bază, întâi și întâi, Apoi scrie textul și vine la sală. Îl vedem noi pe Anatole când vine bucuros, se așează frumos și în loc să se apuce, să acordeze chitara, se apucă și scoate ceva nou. Și noi atunci așa ciulim urechile, stați puțin că avem ceva nou, băieți. Și ascultăm, ascultăm și de acolo începe tot. Eu îl întreb care sunt notele de bază la ăsta, ăsta, ăsta. Și el îmi spune notele de bază și eu în jurul lor mă apuc să fac linia de bază. Încep de la simplu, întâi... Mm -hmm. 4-5 note du, du, du, du, du, du, du, du, și apoi prin a adăuga. Tot el se coordonează și cu chitaristul de ritm care e din largă, v-am spus mai devreme, da. Dumitru. Pentru că Anatole făcând întâi partitura la acustică, el știe foarte bine ce să spune. spun. Dar cu toboșarul e mai greu. Ori, -o. În orice caz, scheletul, practic, îl aduc eu și după a orchestrația o facem comun. Da. Sâmbătă, cum ducem, am ca de mai mult timp la dispoziție, și deci ne jucăm să mai schimbăm. Dacă e vorbim despre festivaluri, peste prut se organizează foarte multe festivaluri rock. Da, și anul, anul acesta e o tendință cumva să promoveze trupele mici. A fost, cum a fost și la Iași, tot prin votarea am acolo și acum Bucovina și cred că mai sunt, dar ne-au scăpat nou. nu <laughs> Sunt foarte multe Ce am observat noi Că nu prea se anunță înainte Ca să poți participa Se anunță când deja Festivalul e gata A făcut și trupele sunt pe afiș. De obicei la după Dar acum sunt astea două Astea două am avut mare noroc Dar pe anul viitor O să știm deja O să ne pregătim din iarnă Pregătim sacii cu like Cum spuneam noi și cu Pentru că uneori Uneori sunt trupe care Ele cântă bine Cântă calitativ ca și noi, dar n-au formatul de festival, poate. Sunt mai mult pentru formatul, nu știu, de underground sau mm -hmm. cum și noi, nu suntem pentru formatul de de, asta, de de cluburi underground spre exemplu, pentru că nu avem rock de la foarte, foarte greu metal greu. Noi suntem mai spre clasic. Adică sunt foarte multe nuanțe aici. Toți sunt buni, dar trebuie fiecare să stea cumva în ca lui. Și creați Apropo, cine este autorul versurilor? Tot Așa, Anatolii, ridică te în picioare să te vadă ascultătorii. <laughs> Ce vroiam eu să spun, voi vă alegeți repertoriul în general în conformitate cu ultimile tendințe sau vă alegeți repertoriul cel pentru suflet? Uh. Cred că mai mult a doua opțiune Cumva e un flux natural Totul decurge, adică melodii apare fără să mă gândesc Că ar trebui să o fac așa sau așa mm -hmm. Apare, nu stiu ți-o mână și A venit Eu aici păcătuiesc Eu venind din, eu ascultând mai mult Metal mai greu și tot ce a evoluat În ultimii 10 ani Ca și din ramura metal A muzicii rock Eu încerc la bas cumva să dau care, cum, cum folosim noi termenul să, să facem piasa mai săltăreață, iertată, iertată să fie această expresie mai arhaică, așa, dar eu încerc cumva să... Să-ți mai... faci de cap Da, da, da. Interesant. Zic, zic, zic mai băieți, destul cât mesajul e lin, e clar, e filosofic, dar când acolo unde nu sunt cuvinte, unde nu trebuie să, unde nu se aud eu, voce, da, vă așa, și mereu asta astea, <laughs> controversie. <laughs> Da, găsim noi, găsim cumva Dar eu oricum tind să trag în colo, nu știu de ce Am înțeles Ați se povestit despre acel incident De la Iași cu piesa primăvara haide să ascultăm piesa Eu sper să nu se repete acea problemă Să ne uităm la generator Cât încât piesa Avem, avem generator și chiar ieri L-au alimentat Mai știi Doar totuși avem de toate Deci prieteni, ascultăm primăvara cu Lexem Aici la Vocea Basarabiei Să renunți, să gândești tot ce frumosă, frumoasă, prieteni, cu toate că suntem la final de primăvară, băieții de la Alex, ne-au cântat despre primăvară uh, nu știu uh, mie, spre exemplu, îmi place foarte mult muzica voastră este iute, cum ai spus o saltăreață chiar este saltăreață și, vrei, vrei, Edgar, vrei să spui ceva? Mulțumim, am vrut să vă spun mulțumim frumos, e un <laughs> lucru foarte plăcut când oricine care ascultă piesele scrise de băieți cântate de noi în actuala componență Oricine, o persoană, dacă vine din 20-30, spune: a ascânta bine pentru noi sărbătoare. Da. Adică, ne bucurăm de oricare care și al vieții. Nu așteptăm ceva mare. Facem bucuria din mai mult Exact, sunt ceea. de acord. Dar vreau să vă dă voi, totuși, ați ales, eu cred, o cale mai grea. Pentru că ar fi putut să veniți aici, în chișinău să vă faceți cunoscuți, știți cum mai ușor bănuiesc, pentru că și țara este, asta, Republica este mică și de asemenea, cunoștințe astăzi la Vocea Basarabie, mâine la un alt post de radio, dar voi ați mers acolo în București, unde există de mult, de mult, de mult acea cultură rock- care știu eu din... nu existau la noi cluburi dar deja la București mm. existau și tot timpul mă wow cât, cât este de fain erau deja cluburi specializate chiar pe rock, am vorbit de Fire care, un club unde mi-am dansat și mi-am distrat tinerețea <laughs> <laughs> voi să ales o cale așa mai, mai altfel, mai complicată Acolo este peste Prut este mult mai complicat bănuiesc. Da, și trupe de... sunt foarte multe. Da, exact, sunt foarte multe trupe și uneori e greu să te exprimi, cumva să apare și la suprafață. Dar, practic, noi acolo, eu cel puțin sunt la 6 ani sunt plecat de acasă l-am făcut și de acolo. Și nu am vrut să las muzica niciodată. Bravo, și... asta este bine că credeți în vis. Exact, dar și deci am rămas acolo cumva deja Am început să lucrez, nu știu ce, dar muzica tot a rămas și am zis că dacă sunt acolo, de ce să nu fac ce-mi place Și de asta am rămas acolo Adică nu știu, nu m-am gândit să mai să aici Da, acolo. este bine, pentru că au plecat Foarte multe proiecte, vorbim de Carla Dream, de Dan Bălan uh -huh. Care au mers acolo, au devenit foarte populari Și acea popularitate s-a reflectat Și aici, în Republica Moldova uh -huh. Dar nu le-a fost ușor Sigur, sigur. Nici nu să ne fie ușor, dar, cum spune toboșarul nostru, Victor, care nu a să vină aici, dar o să asculte emisiunea, sigur, după, dacă nu poate, acum așa, să fie mulțumit că i-am spus, spune, Băi, băieți, nu este o cale ușoară. <gătări> Zice așa, cum, Băi, băieți, nu este o cale ușoară și nu ne temem, chiar nu ne temem. Vedem, știm starea lucrurilor. Suntem realiști, ne dăm seama că noi vedem o piesă când toia. Uh, pardon, am prescurtat. Anatolie vine cu, cu scheletul cum a spus el mai devreme și noi uităm cât ne ia câte zile, câte repetiții una de trei minute, o piesă de trei minute da. cât ne ia ca să o facem Foarte de acord, dar um, undeva în sufletul, minte mintea voastră voi vedeți stație Terminus mm, Nu cred, adică nu m-am gândit niciodată nu, -am gândit. Asta, asta nu, însemna... nu ca final de proiect nu. Unde vreți să ajungeți? Eu personal, da. Eu personal am o chestie legată, mă văd uneori, vizualizez asta unde mă văd eu cu băieții Aha. unde suntem. Deci eu exact stând unei locul meu de basist de regulă în, în dreapta lui Anatolie... În funcție de locul pe scen? În funcție de locul pe scen, dar cum a fost așa? De regulă stau în dreapta, mi-e, mie mai comod, că am mai lungă. Și să cântăm... Un concert mare unde noi cântăm ultimii, gen ceva pe o piață mare sau un open air unde noi suntem ultimii. Și cântăm o oră și bine și lumea strigă bis. Bisul e ceva care tot motivează să mm -hmm. mai departe. Da. Dis Asta e eu, bisul meu. Nu știu, nu știu Anatole, la ce se gândește. Da, oricum, orice concert mare, mare tentează cu noi până acum. Mă rog, la și a fost destul de mare festival, totuși, dar... Orice concert mare tintează cumva și vrei să ajungi acolo. Puteți să-i salutați pe fanii voștri din Iași pentru că vocea Basarabiei este recepționată la Iași. Da, dar apropo, chiar dacă ajunge asta la domnul Adrian Căliman care a organizat ediția aniversară din Rocă în Iașa în Iași, anul acesta, a făcut un lucru extraordinar pe lângă faptul că a dat ocazia multor trupe tinere să se afirme acolo pe scenă, toți banii care i-a strâns nu știu ce sumă, nici nu vreau să știu sper să fie mm. destul îi va da ca să trateze, să ajute tratamentului unui voluntar din echipa lui care organizează acest festival an de an care are o boală mm -hmm. și i-ar trebui bani. Și sperăm să se facă bine domnișoara în cauză și dacă foarte, ajunge la anul să o vedem acolo. Foarte frumoasă inițiativă. Foarte țin frumos. să mulțumim și bineînțeles la toți ieșenii care au fost acolo, cum au făcut ei mușpit, cum cântau mm -hmm. cu noi, sunt niște tineri extraordinari. Poate și, nu chiar doar ieșeni, din tot județul. Mi-a plăcut foarte mult. Sunt niște oameni foarte calzi. Mm -hmm. Voi a trecut timpul foarte repede, vreau să suntem aproape la finalul emisiunii Iar noi uh, mai avem o tradiție aici La întâlniri cu prietenii, un mesaj Către ascultător ce le spuneți? Uh, niciodată să nu Aplecați capul Am înțeles, ascultăm piesa Ostea, ultima voastră realizare Da, da. a nu, împreună nu Ce, ce puteți să ne spuneți? A fost înregistrată registrată nouă formula Adică era și Edgar, și Dumitru și Victor despre care tot am vorbit și practic, nu știu, are o lună de când am lăsat-o, e cel mai nou material, lucrat împreună, orchestrat împreună, se simt influențele deja băieților și cumva sună altfel decât ce făceam până acum. Mesajul e același, melodia alta. Am înțeles Lexama astăzi La întâlniri cu prietenii Doi reprezentanți acestei trupe Este vorba de Anatol și Edgar Eu vă mulțumesc foarte mult și Ori de câte ori sunteți prin ne Dați de știre Ne reîntâlnim iarăși aici La Vocea Basarabiei La emisiunea Întâlniri cu prieteni. Și noi la fel vă mulțumim, mulțumim foarte frumos. mult O seară frumoasă Iar la final o ascultăm o numai bine O seară frumoasă și desigur ne reauzim luni La aceeași oră numai bine